Sötét utasok Földközi tenger, 1930 Az utasok, akikről most szó lesz, valóban sötétek. Ők azok, akik munka közben elbújnak a hajófenék valamelyik zugába, és így sötétben hosszú-hosszú utakat tesznek meg. Ezek a sötét utasok. Sötét a múltjuk, és sötét a jövőjük. Sötét gondolatokkal foglalkoznak az agyukban, és sötét elkeseredés lakozik a szívükben. Sötét datszal szorítják össze a fogukat, mert az ő számukra sötét ez a nagy, lármás, sokszínű minden, az élet. Ezek a sötét utasok, akik a hajó fenékbe meglapulva és hallgatagon, sötéten, titokban, új és új kikötőkbe vándorolnak. Fekszünk az amerikai mogyoron. Halóvány esti fény be a szellőztető ablakokon. Ez a fény nem oszlatja el a hajófenék sötétjét, de az ideges óceán hullámainak árnyékát emelkedő, sűjjedő, lassú, folyamatos mozgásukkal körénk rajzolgatja. Este nyolc óra van. A négyezer tonnás motoros alig érezhetően megy velünk. És mi fekszünk az amerikai mogyorón. A gömbölyű ablakokon sárga lámpasugarak lopoznak be elsuhanóan. A távolodó város búcsú fényei. A sugarak helyén folyton visszatérő árnyak szinte érezhető érintéssel simítják végig lehúnt Nem Nemrégen bújtunk elő a mogyoróból, amivel indulás előtt a fejünk búbjáig elágyaztuk magunkat. A ruhánk, a hajunk, a fülünk, orrunk, szemünk és minden pórusunk tele van a rengeteg porral, de most mégis kitűnő így. Mély lélegzetekkel, tártkarral újra életre kelten elnyúlni a bőséges mogyoró derékaljon. A mind ritkábban jelentkező és egyre gyorsabbnak tűnő bevillanó sugárnyalábokon látni, hogy már teljes sebességgel megyünk. A fények végleg elmaradtak és a sötét, mint egy masszív nagy fal most háborítatlanul megáll a fenék belsejében, csak néha valamelyik túl mélyen sűjedő hullám mögül cikkázik be a hold, izzó, kréta színsugara. Felettünk lábas lépések dobognak. Fekszünk az amerikai magyarón. Az utitársam erdélyi fiú. Mestersége lakatos, foglalkozása csavargó. Így vetődtünk össze a dokkon, mint pályatársak, egy anyanyelvűek. Itt szokás a kikötőbe, hogy néha két ember összeáll, együtt csatangol egy darabig, aztán elválnak megint. Valami unalmas estén, egy lármás utca sarkon, egy futólagos készfogással. Ha a recsenések hallatszanak, ahogy törjük és eszegetjük a magyarót. A hullámok itt mellettünk, a vékony hajó bordákon túl egy állandó tompázúgással súrolják a siető hajó oldalát. A kisé megdől a hajó, nem messze tőlünk élesen csikorog valami a sötétbe. Ha beszélgetünk. Valahova egészen messzire kellene mennünk. Hová? Valparáizó, Lima, vagy mit tudom én, valahova nagyon messzire. Egy-egy pillanatra, mint kíváncsi fejek, magasabbra nyúlt hullámok kandikálnak be az ablakokon. A láthatatlan valami ismét felcsikorog a sötétbe. Már mi ilyen kint járhatunk a nyílt tengeren. Őszre haza kell mennem, jelentkezni katonának. Az anyám felelősséget vállalt értem, és elveszik azt a kis földjét, ha nem jövök. Hol van az édesanyád? Vázsár helyen, de mi tulajdonképpen hátszeggiek vagyunk. Mennyi a szolgálati időt? 18 hónap. Vontatottam búg a sziréna, de olyan messziről, mintha nem is a mi hajónkon búgna. A víz nyugtala, a hajó lassan emelkedik, lemélyül. Itt a fenéken minden sokszorosan érezhető. Egy gyufa lobbanásnyi csend, dohányzunk. Hátszegen volt két gazdag fivérem is, de levették rólam a kezüket. Most írt az egyik, hogy majd bevesznek az üzletbe, ha kiszolgáltam. Evvel akarnak hazacsalogatni, mert félnek, hogy ha nem jövök, kegyvesztettek lesznek, miattam a szigorancián. Köp. Ha jóval találkozunk. Hallom közeledni a forgó lapátok harsogó zaját. Fények ömlenek be. Az zaj távolodik, elmúlik az izegés. Rákcsáljuk a magyarót. Mióta vagy Franciaországban, kérdem. Két éve. Most legutóbb le hárman voltam. Onnan Párizsba mentem gyalog. 170 kilométer. Párizsból korbébe mentem. Miből éltél az úton? Hát, ahogy jött. A mogyoró felégette a torkomat. Már több órája utazunk így. A sötét hajófenéken időtől, tértől elhatároltan elveszítjük kapcsolatainkat a külvilágtal, és azon kívül, hogy létezünk, nem észlelünk más, csak egy mozgást, amivel nem mérhetünk meg semmit. Nagyon szomjas vagyok. Mondja és krákok. Bár előreláthatólag meddő dolog, elindulunk vizet keresni. A sérült lábon fáj. Míg a dokba sebesítettem meg, öt napja nem volt friss kötés rajta. Hirtelen felbukunk, és a mélyen oldalra dőlő hajó valamennyi ablakán éles, fehér holdfény be vakítóan. Vizet természetesen nem találunk, csak egy piszkos, üres, veder ejtett pillanatnyi boldog csalódásba kettőnket. Elhatároztuk, hogy nem eszünk több Magyarot, inkább éhezni fogunk az út végéig. Elhelyezkedünk megint az őrgő halmazón. Hideg van. Te honnan jöttél? kérdi rövid hallgatás után. Párizsból. Lyonba a Cirkusznál dolgoztam. Őt hoztak Avignonik traktorral. Onnan gyalog jöttem Márszájbe. Az egyik ablakon víz csapódik be. A mitológiába fordulnak elő ilyen kínok. Alattunk, mellettünk mindenütt víz, de sós, és mi szörnyű somlúsággal fekszünk a sok víz csobbanó lármája között. Minden mozdulatra feljebb, majd lejjebb csúszik a lazult, gyűrött, piszkos rony, mely a sepp felett páncélossá keményedett a száraz genytől. A bokám dagadt és forró, feszítve lüktet. A mogyoróba ásva rengeteg portapatta sebre, és úgy szúrnak, mint egy-egy a szél rövidebb, hosszabb zúgásokkal rohan el a hajó mentén. A láthatatlan valami megint bántóan csikorog. A korzikai erődítéseknél állandóan van munka, csak jelentkezni kell a szociétégnél. Úgy hallom, sokan pusztulnak el, robbantják a sziklákat. Nem kell a kárted identité, és rendesen fizetnek. Ez a fő, hát mit akarsz? Nevetséges, hogy milyen skrupulusaim vannak. Éppen így kérdezhette Nagy frigyes, meglepet kíváncsisággal a katonáit. – Hát, örök, ki akartok élni, kutyák? – Ahogy ezt az erdei lakatos kérdezte tőlem. Hát, mit akarsz? A gép nagyot fújt. Dobogni kezdett. Kihagy, erősen oldaldönünk. Felettünk a kormánylánc súródik, aztán csőrenve megfeszül. – Csikorgás. A gép folytatja megszokott zaját. – Dermesztő hideg van. A kezem olyan, mint egy darab jég. És nyírkos. Most jó lenne betakarózni valamivel? Milyen megváltó alvás esne itt, ha csak egy kicsit melegebb lenne? És milyen sokáig lesz még délelőtt? Törjük és marszoljuk a mogyorót. Az óriás hajófenék siklik velünk az éjszakában. Hová? Minek? Émelyek a gyomrom és a seblász félelmetes forrósága borzongat. Te, voltál már Pestem? kérdeztem hirtelen. Igen, öt évig nevelkedtem egy nénénmére a Dohány utcában. Budapest, Dohány utca. A földközi tengeren, az afrikai partok közelében, éjszaka, egy hajófenékben. Ijesztő groteszk. A sziget, barátom. A klubházak zászlóit lengeti a szél. Vidám tavaszi járókelők áradata és mindenféle muzsika mintha egy nagy, könyvtelen nyomás engedett volna fel bennem, jótékony, keserű zokogással, úgy beszélek, egyre fájóbb szívvel, titkattan, mohón, kihagyó lélegzettel, mintha minden érzésemet egyszerre akarnám elmondani, ami ennél a szónál feltódó bennem éjszaka, a földközi tengere. Budapest. És az Erzsébet körút ívlámpásan, porosan, a Dunakorzó, az angol part. Érzem, hogyha világos lenne, akkor most megmutatnám annak a lánynak a fényképét. Fekszünk az amerikai mogyorón. Egy nagy, sötét moziváson áll előttem. És a retinámról élénk filmet vetítünk rá. Kis budai vendéglők kerthelységei, kedves arcok, az oktogon és a keleti pályaudvar, a fasoli fák alagutat képző összehajló dús lombjai. Tudom, hogy érinthetetlenül puha és játékos ez a sötét, és mégis, mint csecsemő, aki mit sem tud a dimenziókról, kinyújtom a kezem, hogy megfogjam a lágymányost. Hol van innen az a furcsa, szomorú, megbabonázott város, ahol az emberek már oly régen aluszták járva a csipkerózsika évszázados álmát, és ki tudja, mikor ébrednek fel? Nem tudom, hogy mi az, ami fáj. Talán honvágy, talán a magyar való könyörtelen determináltságom hirtelen rámúló aszfaltos szomorúsága. A szentannatóról beszél valamit mellettem. Lehet, hogy már nagyon régen, lehet, hogy nem is nekem. A hajó óriás szíve egyenletesen zakatol, és így elnyúltam, fenégbe zárt életünkkel, nosztalgiásan siklunk a Földközi tengeren. Szákászikkat égő torokkal érzéketlenül eszük az amerikai mogyorot, és úgy rémik előttem, mintha addig kellene itt kushadnunk, amíg fel nem faltuk így monoton kinnal darabonként törögetve az egész rakományt. Egy cigaretta parázslik felzizegve mellettem. A gazdátlan fénypont lassú ívbe leereszkedik, olyan, mint egy lank szálló, tűzszínű, fáradt bogár. A sötét hajó fenig rohan velünk az éjszakában. És mi fekszünk az amerikai mogyorót.